Shokkeja, runoutta ja elektronisia ääniä. 15 sekunnin kuluttua, kello on 22. Oooo. Oooo. Tapahtui siltään aaterakenneilla. CR Tech EP2, joka on kuten se ykkönenkin yhteisjulkaisu tai paremminkin sanoen split-julkaisu vääristymän kanssa. Molemmilta on levyllä kolme raitaa ja lisäksi mukana on yksi yhteinen esitys. Kiekon julkaisut Limit Cycle Records on keskittynyt kokeelliseen musiikkiin, teknoon sekä minimaaliseen ja ambienttiin musiikkiin. Ja myös mobiilin musiikki on kiinnostuksen kohteena, nimittäin mobiililla laitteella ja mulla pienikokoisilla härveleillä tehty musiikki. Tässä vääristymä ja happoeepen avausvaita. Ako napellus eli ukonhattu. Mm. Mm. Mm. Mm. Siinä vääristymäjä Akonitum napellus, joka on Ukonhatun latinankielinen nimi ja antiikin ajoista tunnettu läärikasvi. Ukonhatun juuren uutteesta saadaan Akonitiimiä, joka on sekä monipuolinen rohdosvaloniste että erittäin vaarallinen myrkky, jota on käytetty muun muassa nuon myrkkyä. Ja uskokaa tai älkää, nyt meitä viedään kasvitieteestä ja kemiasta ydinfysiikka. Kvanttifluktuaatio eli tyhjiöenergia tarkoittaa hiukkasten syntymistä tyhjössä. Ja vuonna 1927 fyysikko Werner Heisenberg kehitti epätarkkuusperiaatteen, jonka mukaan hiukkasen liikettä ja sen sijaintia ei voida samanaikaisesti mitata äärettöminen tarkasti. Ja myöhän huomattiin, että tuota Heisenbergin periaatetta voidaan soveltaa myös aikaan ja energiaan. Ja että siten voi olla mahdollista, että tyhjä tila sisältää energiaa jossakin muodossa. On esimerkiksi esitetty, että koko maailmankaikkeus on voinut syntyä tilapäisen kvanttifluktuaation seurauksena. Siis koko maailmankaikkeus, kaikki olemassa oleva. <totipäätä> Siinä suomalainen kaksikko vääristymä ja kvanttifluktuaatio, kreikkalais-syntyisen Kostas Staikosin remiksaamaa albumilta Kotikenttäetu. Ja pysytään nykyfysiikan ihmeiden parissa edelleen. Multiversumi tai multiuniversumi on kaikkien mahdollisten eri maailmankaikkeuksien eli rinnakkaistodellisuuksien tai rinnakkaismaailmankaikkeuksien muodostama joukko, jotka yhdessä muodostavat sen fyysisen todellisuuden, jonka usia mekin olemme. Eli tämän ajatuksen mukaan meidän maailmankaikkeudellamme olisi rinnakkaisia maailmankaikkeuksia. Meidän todellisuudemme olisi rinnakkaisia todellisuuksia. Kirjassaan todellisuuden rakenne fyysikko David Deutsch sanoi, että me olemme olemassa monina eri versioina rinnakkaisissa maailmankaikkeuksissa. Ja monenmoisia muitakin multiversumeihin liittyviä ajatuksia on esitetty, mutta mitään niistä ei ole pyetty todistamaan oikeaksi. Joten ainakin toistaiseksi kaikki on vielä oletusta. Onneksi musiikissa tätä asiaa on helpompi käsitellä. Tässä vääristyneen rinnakkaiset aikakaistat julkaisuilta on Volt Hands. Tässä vääristymä ja rimmäkkaiset aikakaistat. Alkuun on Both Hands, joka on kolmas julkaisusarjassa On the other hand, On the first hand ja On both hands. Ja ajasta on kyse myös seuraavassa musiikissa. Jussi Lehtisalla on noin vaatimattomasti ilmaistunut aktiivinen musiikkiihminen. Hän luotsaa kahta levymerkkiä, ectro ja full-contact-recosia, sekä soittaa monissa kokoonpanoissa joista eräitä ovat esimerkiksi Sirkle, Farah Overload ja Arkhamin kirjasto. Ja tietysti tulee muistaa yhteistyön Mika Rätön kanssa. Ja Lehtisalo on tehnyt myös solo -musi. ei paljon, vaan pari albumilla, jotka on nyt koottu samalle CDlle, The Complete Solo Works. Varhaisemmin levyistä on rottavuudelta 2010, ei sen kauempaa, tässä nimeltä aikoja sitten. Siinä mikä Vaini on musiikkia albumilta Kilo ja Berliinistä New Yorkia. Matt Teo tai Mad Teo on italialaisyntyyden DJ ja tuottoja New York Musiikilla on suora yhteys sisäiseen minäsi, omaan yksityiseen itseen hän sanoo. Ehkä siellä on se sama alue, johon uskontumis pyrkii. Ehkä hän pohtii ja kertoo, kuinka kuuli lapsuudessaan isänsä auton kasettisoittimasta ja morikonin musiikkia. Musiikki joka meni suoraan kohti sisäistä minua. Tuossa on edellä olet esillä mikä vain on ajatukset musiikista ja tunteista, ja tässä mielessä Matteo on samana linjoilla. Kun teen musiikkia, päämääräni on aina tunne, hän sanoo. En tiedä kovinkaan paljon tuottamisesta, sovittamisesta, harmoniasta, suunnitelmista ja muista sellaisista. Minulle tärkeimpiä asioita ovat musiikin kuunteleminen ja sen erähtyä tuntia. Woman whose eyelids flutter, eyes like sun's eclipse. Whose lips quiver, dreams on a half smile as she sits, breaths of rustling leaves. Her coffee-colored curves lay like some exquisite painting on the bed. And outside, sunlight blurs the morning edge of sandalwood. morning, that salty taste moves a poet to write about a woman whose memory was sweet. Besides we got lips, lips we got tongues, tongues we got hopes, hopes we got dreams. O You don't want in Thank you.